Kapitel 13 På den dagen vil det være en brønn som er åpnet for Davids hus og for Jerusalems innbyggere, med tanke på synd og med tanke på det som er avskyelig. Og det skal skje på den dagen, lyder herstyrkenes Jehovas utsangen, at jeg skal utslette avgudenes navn fra landet, og de vil ikke mer bli husket. Også profetene og urenhetens ånd skal jeg fjerne fra landet. Og det skal skje at hvis en man fortsatt profeterer, så skal hans far og hans mor, de som var årsak til at han ble født, si til ham, «Du skal ikke leve, for løgn er vad du har talt i Jehovas navn.» Och hans far og hans mor, de som var årsak til att han ble født, skal gjennombore ham på grunn av hans profettering. Och det skal skje på den dagen at profetene skal skamme sig, enn hver over sitt syn når han profeterer, og de skal ikke bære en embedstrakt av hår i den hensikt å bedra. Og han skal visselig si, «Jeg er ikke noen profet, jeg er en man som dyrker jorden, for et menneske kjøpte mig fra min ungdom av.» Og han skal si til ham, «Hva er det for sår du har på din kropp mellom dine händer? Og han vil måtte si, «Det er de som jeg ble tilføyd i huset til dem som har elsket mig indelig.» «Sverd, våkn opp mot min hyrde, ja, mot en sunne og sterke man som er min medarbeider», lyder herstyrkenes Jehovas utsangen. Slå hyrden, og la jorden bli spredt, og jeg skal visselig la min hånd vende tilbake over dem som er ubetydelige. Og det skal skje i hele landet, lyder Jehovas utsangen, at to deler i det skal bli avskåret og utåndet, og vad den tredje delen angår, skal den bli latt tilbake i det. Og jeg skal visselig føre den tredje delen gjennom ilen, og jeg skal virkelig luttere dem som en luttere sølv, og prøve dem som en prøver guld. Den for sin del skal påkalle mitt navn, og jeg for min del vil svare den. Jeg vil si, det er mitt folk, og den på sin side skal si, Jehova er min Gud.